добув свої безславні і стражденні години, так і не оновлений, міченим Михайлом, союз. Від Павла прийшла звістка, написав рапорт і добився переведення в столицю молодої незалежної України. А оту самісіньку, з якою так трудно розлучалася після закінчення навчання Наталка, а потім від нього перестали приходити листи. Микола шукав зустріч з Проненком і не міг вигадати для неї нагоди. Не можеш справді нею бути його бажання дізнатися про найближчу перспективу свого молодого і яскраво квітучого життя. Це його сусід на поверсі, дядько Тимофій, відставний військовий льотчик, отак добре про Миколу думає. Хоч би де зустрілися, дядько Тимофій, із запасом веселого настрою на десятьох, із джигунським вогником у митких очах завжди вітається однаково. Ну що новенького у вашій молодій яркоцвітущій житні? І сам же відповідає на запитання. Ми ще у вас на свайбі погуляємо. Понадобиться тамада як вашим услугам. Однак ці услуги все ніяк не знадобляються, а зараз той поготів. Віднедавна він почав на собі відчувати холодні подови з кабінетів службових верхів. Про причину здогадувався й сам, і її прозорими натяками підтвердив майор Проненко. Час від часу Микола Подумка вертався до їхньої розмови за чаркою в Забігайлівці біля книжкового ринку, пригадував сказане Проненком, його вираз очей, жестикуляцію, і не міг визначити для себе, як ставитися до майора? Як до порядного чоловіка і співчутливого товариша? Чи як до вірного служаки системи? Хоч, звісно, однозначно протиставляти ці речі не завжди варто. Бо хіба ж йому, Миколі, можна дорікнути несумлінним служінням тій самій системі? І хіба він при тому не вважає себе порядною людиною? Не все так просто розікласти на чорне і біле. Плюс і мінус. І все ж, Проненка він мусить розкладати. Бо той нині чи не єдина ниточка здатна вивезти його Миколу з лабіринту, де він сам наплутав слідів. Це у кращому разі, а в гіршому. Він може з опалу смикнути за нитку і обірвати її, і тоді на тому обривкові хоч вішайся. Як найстаршого на курсі, та ще й зі стажем служби в армії, Миколу обрали, точніше, настановили за рекомендацією деканату комсоргом. Після закінчення інституту запросили в один із столичних райкомів комсомолу на посаду інструктора, потім перевели завідувачем сектору, заступником завідувача відділу. Там на нього й поклали око хлопці з компетентних органів. Один такий навіть входив до складу бюро рекому. А в такому разі про твоє бажання чи не бажання йти на службу в ті органи запитувати не заведено. Тобто для годиці запитують, але посилаються на всесильне і безвідмовне. Є така думка. А вона не береться зі стелі. Це не пропозиція записатися в гурток художньої самодіяльності чи взяти участь у культпоході до театру. І ти сприймаєш її майже так само, як... Родина сказала нада. Мудрі люди ставляться до цього спокійно, без паніки чи остраху, розуміючи, що на цьому етапі ти вже собі не належиш і собою не розпоряджаєшся. То раніше треба було залишатися в тіні, відмовлятися від усіляких посад почесних доручень. Однак раніше це коли саме, ще, може, як у приймали. Та хто ж тоді міг знати чи уявляти, чим обернеться через двадцять років пришпилена дошколярського піджачка п'ятикутна зірочка, посередині якої всміхається хлопчення з розумними очима і з чолом високим та ясним. І жоден янгол-охоронець тоді в епоху всенародного атеїзму не міг провести малого чи юного Миколу стежками, де не стрінеся з піонерією та комсомолом. Бо хто тих янголів празнував, коли і їх, і самого Всевишнього заступив єдиний Бог той, що виріс із того хлопченята з розумними очима. Живучи не на безлюдному острові, молодий офіцер Микола знав, як у народі ставляться до таких, як він, і їхньої служби. Проте не комплексував навіть тоді, коли через коридори й кабінети тієї служби перейшли так звані. Великі вожді малого руху перейшли і скоро опинилися в Мордовських табрах, а втішав себе тим, що особисто він до всього того не мав ані найменшого стосунку.